Продовження 27-го розділу. Преподобний Фостер, самопроголошений чи проголошений безпосередньо Богом, залежно від влади міста, мав інтуїтивну здатність відчувати настрої його культури та його часів щонайменше таку ж сильну, яку має вмілий церкач, що складає враження про дурня країна та культура, знана у світі як Америка. Страждала від роздвоєння особистості впродовж усієї своєї історії. Її очевидні закони були майже завжди пуританськими для людей, чия прихована поведінка схилялася до раблезіанської. Її головні релігії всі були аполонічними, але певною мірою всі її релігійні відродження були істеричними, майже діонісійськими. У ХХ столітті Теренської християнської ери Більше ніде на землі так рішуче не стримували секс, як в Америці, і ніде більше не було такого глибокого інтересу до нього. Преподобний Фостер, як і кожен значний релігійний лідер планети, мав дві основні риси він був надзвичайно магнетичною особистістю, гіпнотизер це слово широко використовували його наклепники на рівні з іншими, не такими м'якими, та був надзвичайно сексуальним у чому і близько не нагадував людських норм. Знакові релігійні лідери на землі завжди були холостяками, чи навпаки. Значні лідери, новатори, не обов'язково головні керівники та посередники. Фостер не був холостяком. У нього не було дружин чи верховних жриць. Вирішальним чинником для перетворення та переродження за новим откровенням був ритуал, який Валентин Майкл Сміт – недавно грокнув як найприйнятніший спосіб для зближення. Тут, звичайно ж, немає нічого нового. Історичні теранські секти, культи та провідні релігії, надто численні для того, щоб їх перераховувати, використовували, по суті, таку ж техніку. Проте в Америці до епохи Фостера це відбувалося не в таких масштабах. Фостера не раз депортували з міста до того, як він удосконалив метод та організацію, що дозволяли йому поширювати свій козлиний культ. Обмірковуючи його структуру, він так само багато взяв від масонства, католицизму, комуністичної партії та Медісона Веню, як і від кількох давніх священних книг, і написав на їх основі своє нове одкровення. Медісона Веню, розташована у центральній частині Мангеттену поміж Паркавеню та П'ятою Авеню. Тут зосереджені рекламні агентства, тому назва вулиці символізує американську рекламу, в якому загорнув це все у цукрову оболонку повернення до примітивного християнства, щоб задовольнити своїх покупців. Він заснував відкриту церкву, яку міг відвідувати будь-хто, і де людина могла залишатися шукачем, роками користуючись численними перевагами церкви. Далі була середня церква, яка для всього навколишнього світу була церквою нового откровення. Тут щасливі врятовані, котрі сплатили свою десятину, насолоджувалися всіма економічними вигодами церковного бізнесу, що постійно розвивався, і могли довічно святкувати на вечірках своє «відродження» і «щастя, щастя, щастя», Їхні гріхи простили, та й відтоді вони дійсно дуже мало грішили, підтримуючи свою церкву, чесно співпрацюючи зі своїми товаришами-фостерітами, засуджували грішників, тож залишалися щасливими. Нове Откровення не надто заохочувало подружні зради, а обговорення сексуальної поведінки були тут радше таємними. Врятовані в середній церкві отримали звання «ударної групи», Необхідний у тих випадках, коли були потрібні прямі дії. Фостер перейняв цей трюк у вобліс з початку ХХ століття. Вобліс – індустріальні робітники світу. Профспілка в США у 1910-1920 роках. Якщо суспільство намагалося придушити обнадійливий рух фостерітів, фостеріти з усіх усюд стягувалися у те містечко, аж доки там не вичерпувалися місця у в'язницях і копи, щоб впоратися з ними. Після чого копи зазвичай залишалися зі зламаними ребрами та розгромленими в'язницями. Якщо якомусь прокурору вистачало сміливості після всього висунути якесь обвинувачення, то було майже неможливо нічого довести. Фостер, після того, як досконально вивчив кодекс, дізнався, що згідно з буквою закону, це було б справжнім гонінням. Тому Національний Верховний Суд а пізніше і Вищий суд, не розглянули жодної справи фостеріта, як фостеріта. Та окрім зовнішньої церкви була ще й внутрішня, яку ніколи так не називали. Основне ядро тих, хто повністю присвятив себе цій справі, хто став священнослужителем. Усі вони були проповідниками, хранителями ключів і записів. Всі вони творили політику. Вони були відродженими. І перебували поза межами гріха. Їм гарантовано відводилося місце в раю, і вони були обраними кандидатами для прямого допуску на небеса. Фостер обирав їх надзвичайно ретельно і робив це особисто, аж доки роботи не стало надто багато. Він шукав чоловіків, якомога більше схожих на себе, та жінок, схожих на його жриць-дружин, динамічних, істинних вірян оскільки він сам їх переконував, впертих і вільних, чи схильними до того, щоб бути впертими і вільними, адже сумніви і почуття провини тут відкидалися. Від заздрощів і ревнощів у їх найпростішому, найбільш людському значенні. Всі вони були потенційні сатири та німфи, оскільки таємна внутрішня церква була насправді діонісійським культом, якого в Америці ніколи не було, і для якого тут існував величезний потенційний ринок. Але він був ще завбачливішим. Якщо кандидати були одружені, то це мусили бути обоє представників подружя, Неодружені кандидати повинні були бути сексуально привабливими, а також агресивними. Тому він переконував своїх жарців в тому, що чоловіки завжди мають бути рівними за кількістю або ж кількісно перевищувати жінок. Ніде не згадувалося, що Фостер раніше вивчав історію давнішніх культів Америки. Проте він також знав чи відчував, що більшість з них були зруйновані тому, що держима хідь їхніх священників призвела до чоловічих ревнущів і насилля. Фостер ніколи не припускався цієї помилки, навіть тоді, коли законно дружувався з котроїсь із них. Не те, щоб він керувався шаленим бажанням розширити внутрішню групу. Середня церква, відома загалу, пропонувала багато чого з того, що втамовувало слабкі потреби всіх нещасливих і тих, хто відчував провину. Якщо місцеве відродження давало більше двох пар, які підходили для небесного шлюбу, Фостер був задоволений. Якщо не з'являлося жодної, він дозволяв розвиватися іншим зернам, надсилаючи досвідчених жерців та жриць, щоб навчити їх. Проте, так всебічно, як це тільки було можливо, він завжди особисто перевіряв подружжя кандидатів у компанії кількох відданих жриць. До того часу, як такі подружжя були вже врятовані, до такої міри, що їх можна було зарахувати до середньої церкви, він трохи ризикував. Однак ризик був незначний, як з кандидатами жінками, так і з їх чоловіками, яких він завжди сам перевіряв, до того, як дозволяв своїй жриці продовжувати. Коли Патрицію Пайвонський врятували, коли вона була ще молодою, одруженою та дуже-дуже щасливою, коли вона народила першу дитину, то підняла очі і замилувалася своїм значно старшим від неї чоловіком. Джордж Пайвонський був щедрим та дуже люблячим чоловіком. У нього була одна слабкість, через яку він часто бував надто п'яним, щоб доводити їй свою любов впродовж цілого дня. Але його татуювальні голки все ще були твердими, а погляд гострим. Патті вважала себе відданою дружиною і в цілому досить щасливою. Хоча, щоправда, Джордж час від часу виявляв досить таки сильно любов до клієнток, особливо рано вранці. Але, звичайно, татуювання вимагають приватності, особливо з леді. Патті була терплячою. Крім того, вона інколи й сама призначала побачення клієнтам, особливо після того, як Джордж почав все частіше прикладатися до пляшки. Тим не менше, в її житті дечого не вистачало. І ця порожнеча не заповнювалася навіть тоді, коли один особливо вдячний клієнт зробив їй незвичайний подарунок – соснову змію. За його словами, зняту з торгового судна, яку він не міг залишити собі. Патті завжди любила домашніх тварин і не мала вульгарної фобії щодо змій. Вона зробила їй будиночок у вітрині, що виходила на вулицю. А Джордж намалював прекрасну картину в чотирьох кольорах на задній стінці під назвою «Не наступи на мене». Цей його новий твір став дуже популярним. Через якийсь час у неї побільшало змій, і вони чудово її заспокоювали. Але вона була донькою протестанта Алстера та дівчини з Корку, порт в Ірландії. І озброєне перемир'я між її батьками прирекало її на атеїзм. Вона не була шукачем, коли Фостер дістався до Сан-Педро і зуміла вмовити Джорджа піти на кілька недільних служб. Проте тоді він ще не бачив світла. У день свого візиту Фостер переніс їм світло, і вони висповідалися коли ж він за півроку повернувся, щоб на швидку перевірити, як ідуть справи в цій гілці. Пайвонські були такі віддані, що він виявив їм особисту увагу. «З того дня, відколи ми побачили святе світло, я не мала жодних клопотів з Джорджем», – сказала вона Майку та Джил. «Звісно, він так само пив, але він пив у церкві і завжди знав міру». Коли повернувся наш святий лідер, Джордж вже почав свій великий проект. Природно, що він хотів показати його Фостеру, якби той зміг знайти час. Місіс Пайвонський вагалася. «Дітки, мені справді не слід вам цього розповідати?» «Тоді не розповідай», – наполегливо промовила Джил. «Патті, Люба, ніхто з нас не хоче, щоб ти коли-небудь робила чи говорила те, в чому не впевнена». Розділення води має бути простим і природнім, і ми радо почекаємо, поки ця розповідь стане для тебе легкою. Mm. Але я дуже хочу розділити це. Послухайте, милі мої, я справді довіряю вам обом. Проте я просто хочу, щоб ви пам'ятали, що все, що я вам розповідаю, – церковні справи, тож ви не повинні коли-небудь комусь про них говорити. Так само, як я, ніколи нікому не розповім про вас. Майк кивнув. Тут, на землі, ми інколи називаємо це справами водних братів. На Марсі таких проблем немає. Проте тут, як рокаю, щось таки є. Справи водних братів ніколи не переказують. Я... як рокаю. Це смішне слово, проте я вже вивчила його. Добре, любчики. Отже, це справа водних братів. «Чи знаєте ви, що у всіх фостеритів є татуювання? Я маю на увазі справжніх членів церкви. Тих, хто врятований незмінно і довічно. Назавжди, як ось я. О, я не говорю про татуювання по всьому тілу, як у мене. Проте, дивіться, бачите ось це? Просто над серцем. Бачите? Це святий поцілунок Фостера». Джордж працював над цим дизайном, щоб він здавався частиною картинки всередині. Так, щоб ніхто не міг здогадатися, поки їм не скажуть. Проте це його поцілунок. І Фостер сам його там поставив. Здавалося, вона дуже цим пишалася. Вони обоє оглянули її. «Це і є слід від поцілунку?» – вражено промовила Джил. «Наче хтось і справді поцілував тебе напомадженими губами». «Поки ти не показала, я думала, що це частина того заходу сонця». «Так, справді. Тому Джордж його і зробив. Тому що ти не повинен показувати поцілунок Фостера будь-кому з тих, хто його не носить. І я його нікому не показувала аж дотепер. Проте, наполягала вона, я впевнена, що ви отримаєте його. Ви обоє. І того дня, коли це станеться, «Я хочу бути тією, хто зробить вам це тату». Джил сказала, «Я не зовсім тебе розумію, Патті. Я бачу, що для тебе чудово бути тією, кого поцілував Фостер. Проте як він може коли-небудь поцілувати нас? Врешті-решт він же на горі, на небесах». «Так і є, Люба. Проте дозволь пояснити. Будь-який посвячений жрець чи жриця можуть дати тобі поцілунок Фостера». Це означає, що Бог у твоєму серці. Бог – частина тебе. Назавжди. Несподівано Майк рішуче вигукнув. Ти є Бог. Що, Майкле? Що ж, це дивний спосіб висловлювання, і я ніколи не чула, щоб жрець говорив так. Проте у цій фразі є певна доля істини. Бог у тобі, і над тобою, і з тобою і диявол ніколи не зможе отримати тебе. Так, погодився Майк, ти грокнула Бога. Він радісно подумав, що зараз наблизився до пояснення цієї ідеї впритул. Значно більше, ніж будь-коли раніше. Доки Джил, яка розуміла її, не зможе пояснити це марсіанською, що неминуче станеться трохи згодом. У цьому і полягає ідея Майкле. Бог грокає тебе, а ти поєднуєшся у святій любові та вічному щасті з Його церквою. Жрець чи, можливо, жриця – це може бути будь-хто з них. Цілує тебе, і потім на місці сліду від поцілунку роблять татуювання, щоб показати, що це назавжди. Звичайно, він не обов'язково повинен бути таким же великим. Мій точного розміру та форми благословенних вуст Фостера – і цей поцілунок може бути будь-де. Головне – приховати його від очей грішників. Багато хто з чоловіків голять невелику латку на голові, а потім носять капелюха чи пов'язку, поки волосся не відросте. Чи у будь-якій іншій точці, де цю благословенну мітку точно не помітять. Якщо ти тільки не захочеш її показати, ти не повинен сидіти чи стояти на ній, проте усі інші місця підходять. «Ти можеш показувати своє татуювання під час закритих зібрань радості, вічно врятованих». «Я чула про зустрічі щастя», – прокоментувала Джил. «Та й гадки не маю, як саме вони відбуваються». «Що ж», – розсудливо сказала місіс Пайвонський. «Є щасливі зустрічі та зустрічі щастя. Одні для звичайних членів церкви, тих врятованих, які ще можуть оступитися». І у них надзвичайно багато розваг. Величезні вечірки лише з тими молитвами, які промовляються природно та радісно. І шаленоголосно, що робить вечірку гарною. Там дозволено навіть трохи справжньої любові. Однак це не дуже схвалюють. І тобі краще бути обережнішою, обираючи з ким і як, щоб не посіяти зерно розбрату між братів. Церква дуже суворо стежить за тим, щоб речі завжди залишалися на своїх місцях. Проте зустріч – щастя для вічно врятованих. Що ж, тобі не потрібно бути обережною, тому що там не буде нікого, хто може згрішити. У них все це вже в минулому. І все вже виплачено. Якщо ти хочеш випити та знепритомніти – гаразд. Це воля Господа, бо в іншому разі тобі б цього не хотілося. Ти хочеш опуститися на коліна і молитися, чи заспівати – чи розірвати свій одяг і танцювати – це воля Господа. Хоча ти можеш взагалі не надягати нічого, тому що там не може бути нікого, хто міг би побачити в цьому щось неправильне. «Схоже на вечірку», – сказала Джил. «О, так і є. Завжди. І весь час тебе наповнює небесне блаженство. І коли ти вранці прокидаєшся на дивані з кимось із вічно врятованих братів, «Ти знаєш, що він тут опинився завдяки волі Господа, і це робить тебе благословенно щасливою. І так і є. Всі вони мають поцілунок Фостера. Вони твої!» Вона стиха гмикнула. «Це трохи схоже на розділення води. Ви мене розумієте?» «Я грокаю», – погодився Майк. «Майку!» «Зачекай, Джилл, зачекай на повнуту». «Але не думайте», – відверто сказала Патриція, – «що хтось може прийти на зустріч щастя у внутрішній храм, лише маючи маленьке татуювання. врешті решт його надто просто підробити. Відвідувачі, брати чи сестри, ну, візьмімо мене, що не дізнаюся, куди збирається ярмарок, то пишу в місцеву церкву» надсилаючи їм відбитки пальців, щоб вони могли порівняти їх з архівним файлом вічно врятованих у головному храмі Архангела Фостера, якщо вони ще мене не знають. Я даю їм свою адресу на дошці оголошень. Потім, коли вперше йду до цієї церкви, а я завжди ходжу до церкви в неділю і ніколи б не пропустила зустрічі щастя, навіть якщо для це означало б закрити виставу на весь день, то мене завжди впізнають. У більшості церков мене раді бачити. Я додаткова принада з цими унікальними, неперевершеними священними зображеннями. І я часто проводжу більшість вечора, просто дозволяючи людям розглядати себе. І кожна така хвилина блаженна. Інколи жерці хочуть, щоб я принесла солоденьку булочку. І тоді я зображаю Єву та змія. Для цього, звісно, якщо дозволяє час, потрібно наносити на тіло грим чи вбиратись в трикого кольору. Інколи місцевий брат грає роль Адама, і нас виганяють із адемського саду, а місцевий жрець пояснює справжнє значення цієї події, а не ту перекручену брехню, яку ви чули. І в кінці ми знову отримуємо нашу благословенну чистоту та щастя. І цього точно достатньо, щоб зробити вечірку по-справжньому гарною, «Щастя!» – вона додала. «Всі цікавляться моїм поцілунком Фостера, тому що відколи, а минуло майже двадцять років, він повернувся на небеса, а церква розрослася та розцвіла, вже не надто багато хто з нас має поцілунок Фостера, який поставили незадовіреністю. І я також завжди підтверджую це у храмі, і я можу розповісти і вам про нього. Ммм... Місіс Пайвонський вагалася, але потім розповіла все з детальними подробицями. Тоді Джил здивувалася тому, куди зникла її всім відома обмежена здатність червоніти, і вона грокнула, що майки патті були схожі господні невинні душі, нездатні грішити, що б вони не робили. Вона хотіла заради самої ж Патті, щоб ця абсурдна мішанина і справді була правдою щоб Фостер і справді був святим пророком, який врятував її до вічного блаженства. Але Фостер... О, Господи, що за пародія на святого? Потім, несподівано, завдяки своїй хорошій пам'яті, Джил знову повернулася до кімнати зі скляною стіною, де зазирнула у мертві очі Фостера. Проте в її уяві він здавався живим. І вона відчула, як спиною побігли мурашки. Їй стало цікаво, що вона зробила б, якби сам Фостер запропонував їй свій святий поцілунок та святого себе. Вона закрила свій розум занадто пізно. Майк вже встиг багато чого від неї дізнатися. Вона відчула, як він посміхається з виразом добре відомої їй невинності. Джил підвелася. — Патті, Любонько, у котрій тобі потрібно повернутися у табір? «О, Боже, мені слід повертатися цієї благословенної хвилини!» «Чому? Вистава не почнеться до дев'яти тридцяти?» «Ну, солоденька булочка сумує за мною, і вона гривнує, якщо я десь затримуюся. Може, скажеш їй, що у тебе була нічна зустріч щастя?» «Хм...» Старша жінка обняла Джил. «Ось воно, так і є. Добре, але мені треба трохи поспати». Джилл і справді відчула в тому. «Тоді, о котрій тобі потрібно прокинутися?» Хм. якщо я повернуся до восьмої, то зможу попросити Сема спакувати мій намет і матиму досить часу, щоб пересвідчитися, що моїх крихіток завантажили безпечно». «Сніданок?» «Я по жодному разі не снідала. Поснідаю в потязі. Коли я прокидаюся, то зазвичай лише п'ю каву». «Саме так і зробимо, але у цій кімнаті». «Я побачу, коли ти прокинешся. А тепер, мої любі, залишайтеся вдвох. Обговорюйте релігію, скільки заманеться. Я не дам тобі проспати, якщо ти заснеш. Майк не спатиме». «Взагалі? Ніколи. Він скручується і думає, якщо має про що подумати. Але він не спить». Місіс Пайвонська серйозно кивнула. «Ще один знак. Я знаю, і, Майкле, одного дня ти теж дізнаєшся». Твоє покликання прийде. Можливо, погодилася Джил. Майку, я засинаю. Перенесеш мене у ліжко, будь ласка. Майк підняв її у повітря, переніс на ліжко і невидимими руками накрив ковдрою. І вона заснула ще до того, як він її накрив. Джил прокинулася так, як і планувала, точно о сьомій. У Майка в голові був годинник, та він був дуже дивним. Не схожим на земні календарі та годинники. Він вібрував для іншої потреби. Вона зіскочила з ліжка і зазирнула в сусідню кімнату. Світло було вимкнене, а вікна ретельно зашторені. Проте вони не спали. Джил почула, як Майк сказав з м'якою впевненістю. «Ти є Бог!» «Ти є Бог!» прошепотіла у відповідь Патриція важким, наче під наркотиками, голосом. «Так!» «Джил – Бог! Джил – Бог! Так, Майкле! І ти є Бог! Ти є Бог! Зараз, Майку, зараз!» Джил дуже обережно відступила назад і тихо пішла чистити зуби. Через якийсь час вона подумки повідомила Майку, що прокинулася, і, як і очікувала, зрозуміла, що він вже про це знав. Коли вона повернулася до вітальні, завіси були підняті, а з вікон струменіло сонячне проміння. «Доброго ранку, любі мої!» – вона поцілувала їх обох. «Ти є Бог!» – просто сказала Патті. «Так, Патті, і ти є Бог. Бог у всіх нас!» Вона глянула на Патті в різкому, яскравому ранковому світлі і помітила, що її новий брат не виглядала втомленою. Вона мала такий вигляд, наче спала всю ніч і навіть більше. Виглядала молодшою та соковитішою, ніж будь-коли раніше. Їй був знайомий такий ефект. Якщо Майк не хотів лягати спати, а замість цього читав чи думав всю ніч, Джилл ніколи не бачила в цьому проблеми. Вона підозрювала, що її раптова сонливість минулого вечора теж була ідеєю Майка. І почула, як Майк подумки погодився з тим, що воно таки було. А зараз кава для вас обох, мої любі, і для мене також. А ще я випадково припасла пакет апельсинового соку. Вони снідали невимушено, сповнені щастя. Джил помітила, що Патті виглядала замисленою. «Що сталося, Люба?» хм, «Мені б страшенно не хотілося про це згадувати. Але на що ви, діти, збираєтеся жити?» Так трапилося, що у тітоньки Патті є деякі заощадження, тож я подумала... Джил розсміялася. «О, Люба, вибач, я не хотіла сміятися, але людина з Марса багатий, хіба ти не знала? Ти що, взагалі новини не читаєш?» Місіс Пайвонський виглядала спантеличиною. «Ну, думаю, що я щось чула, але не можна вірити всьому, про що повідомляють у новинах». Джил зітхнула. Атті, ти справжня щасливиця. І повір мені, зараз, коли ми стали водними братами, ми й хвилини не вагатимемося і будемо повністю відвертими. Розділення гнізда не просто поезія. Та має бути інший шлях. Якщо тобі коли-небудь будуть потрібні гроші, неважливо скільки, просто скажи. Ми все одно не зможемо витратити усе. Будь-яку суму, будь-коли. Напиши мені або ще краще зателефонуй. Тому що у Майка дуже туманне уявлення про гроші. Люба, на моєму рахунку зараз пара сотень тисяч доларів. Хочеш скількись?» Місіс Пайвонський виглядала сильно наляканою. Сильніше, ніж коли майка змусив зникнути її одяг. «Боронь Боже, мені не потрібні гроші!» Джилл знизала плечима. «Якщо колись знадобляться, просто дай знати. Ми не зможемо витратити їх усі» а уряд не дозволить Майкові їх віддати. Принаймні більшу частину. Якщо ти захочеш яхту, Майк із задоволенням подарує тобі її. Точно подарую, Пат. Я ніколи не бачив яхт. Місіс Пайвонське захитала головою. Не тягніть мене на високу гору, дорогенький. Я ніколи не хотіла більшого, і все, що я хочу від вас двох, це ваша любов. У тебе вона є, сказала їй Джилл. «Я не грокаю любов», – серйозно сказав Майк. «Але Джил завжди говорить правильно. Якщо ми маємо щось, воно твоє». «І знати, що ви обоє врятовані. Проте я більше не хвилююся про це. Майк розповів мені про очікування і про те, чому воно необхідне». «Ти розумієш мене, Джил?» «Я грокаю. Я більше ні до чого не ставлюся з нетерпінням». Проте у мене є дещо для вас двох. Татуйована леді підвелася. Прийшла до своєї сумочки і витягла з неї книгу. Повернулася, підійшла впритул до них. Мої любі, це саме та копія нового откровення, яку мені дав благословенний Фостер. Тієї ночі, коли залишив на мені поцілунок. Я хочу, щоб вона була у вас. Несподівано на очах у Джил з'явилися сльози. Їй перехопило подих. «Але тітонько Патті!» «Патті, брате наш! Ми не можемо її взяти. Не цю. Ми купимо собі іншу». «Ні, це... це вода. Я розділяю її з вами. Для зближення». «О!» – підскочила Джил. «Ми візьмемо її. Проте тепер вона наша. Усіх нас». Вона поцілувала Патті. Через якийсь час Майк торкнув Джилл за плече. «Жадібний малий брат. Моя черга. У цьому я завжди була жадібна». Людина з Марса поцілував свого нового брата спочатку в губи, потім зупинився і обережно поцілував туди, куди і Фостер. Потім подумав, недовго, згідно з земним часом, і обрав відповідне місце на іншому боці». Де, як він бачив, малюнок Джорджа відповідав його митті. Він поцілував її туди, поки у розтягнутому часі дуже детально обдумував те, чого хотів досягти. Потрібно було обов'язково грокнути капіляри. Для інших двох, об'єкта та споглядача, він просто обережно й коротко притиснув губи до надто прикрашеної шкіри. Проте Джилл зрозуміла, що він збирається робити, і спостерігала за цим. «Патті, дивися!» Місіс Пайвонський опустила погляд на себе. На її шкірі залишилася подвійна яскраво-червона стигмата. Слід його губ. Вона почала непротомніти, але потім показала глибину своєї стійкої віри. «Так, так, Майкле!» Дуже скоро, після того, як татуйована леді зникла, на її місці з'явилася радше малопомітна домогосподарка з високим коміром, довгими рукавами та рукавичками. «Я не буду плакати», сказала вона розсудливо. «І це не прощання. У вічності не буває прощань. Я чекатиму». Вона швидко поцілувала їх обох і пішла, не обертаючись. Розділ двадцять восьмий «Богохульство!» Фостер підняв голову. «Тебе щось вкусило, молодший?» Цей тимчасовий флігель зводився поспіхом. І у щелини постійно щось потрапляло. Зазвичай, рої майже невидимих комах. Звісно, не шкідливих, але таких від укусів, котрих починало свербіти его. «М -м, «Ти маєш це побачити, щоб повірити!» Ось я торкнуся всезнаючого. Тебе здивує те, у що я можу повірити, молодший. Тим не менше, наглядач Дігбі перемкнув частину своєї уваги. Троє мирян, як він бачив, чоловік і двоє жінок, розмірковували про вічність. Нічого дивного в цьому не було. Так. Ти чув, що вона сказала? І справді, Архангел Михаїл. І що з того? «Що з того? Ось заради Бога!» «Дуже ймовірно!» Дігбі був такий обурений, що аж німб тремтів. «Фостера, ти, напевно, не дуже пильно дивився. Вона мала на увазі того неповнолітнього злочинця-переростка, який прибрав мене з поля. Глянь знову!» Фостер збільшив підсилення, помітивши, що Янгол-стажер говорить правильно. А разом з тим помітив ще дещо через що посміхнувся янгольською посмішкою. «Молодший, а звідки тобі знати, що він не Архангел Михаїл?» «Що?» «Останнім часом я не бачив Майка на зустрічах, але згадую його ім'я, видряпане на тисячолітньому соліпсистичному турнірі. А це знак, що йому доручили особливе завдання, оскільки Майк – один з найенергійніших гравців у соліпсизмі в цьому секторі. Ця точка зору неприпустима. Ти був би здивований тим, як багато найкращих ідей боса можна назвати неприпустимими у тій чи іншій мірі. Чи радше тобі не слід було б дивуватися, зважаючи на галузь, в якій ти працюєш? Проте неприпустимий – це ідея, яка тобі не потрібна. У неї відсутнє теологічне значення. Для чистих все чисте. Але я все ще свідчу, молодший, а ти слухаєш. На додачу до того, що наш брат Михаїл здається відсутній у цей мікромомент, а я не відстежую його, і до того, що нас також немає у тому ж переліку спостереження, ця татуйована леді, яка виголосила пророчу думку, Може й не помилятися, адже вона дуже свята мирянка. Хто сказав? Я кажу. Я знаю. Фостер знову посміхнувся з янгольською солодкавістю. Люба маленька Патриція вже не дитина тепер, але так само по-земному бажана і сяє внутрішнім світлом, що змушує її виглядати вітражем у сонячному світлі. Без мирських гордощів він помітив, що відколи востаннє бачив Патрицію, Джордж закінчив свою визначну пересвяту, і що зображення, на якому його відкликають на небеса, було непогане. Дуже непогане, у вищому сенсі. Йому потрібно не забути знайти Джорджа, щоб висловити подяку, а ще сказати, що він бачив Патрицію. Хм, а де був Джордж? Творчі особистості працювали над архітектурою в секторі всесвітньої композиції, якщо він правильно пам'ятав. Тож це неважливо. У головному файлі його можна буде відкопати і через тисячоліття. Якою ж смачною пампушкою була Патриція? Святою до безумства. Якби в ній було трішки більше наполегливості і менше покірності, він зміг би зробити її жрицею. Проте Патриція могла прийняти Бога лише згідно зі своєю суттю, яка могла б підійти лише лінгаятам – прибічники Шиваїської секти в Індії. Яким вона була не потрібна? Фостер розмірковав над тим, щоб ретельніше її роздивитися, але з янгольською витримкою вирішив цього не робити. У нього було безліч інших справ. А зараз облиш все знання, молодший. Я хочу дещо тобі сказати. Дігбій підкорився і чекав. Фостер бринчав німбом. Цю дратівливу звичку він набув під час медитацій. Молодший, ти не надто обнадійливий янгол. Вибач. Шкодування не для вічності. Проте істина в тому, що ти охоплений думками про того молодого хлопчину, який може бути, а може й ні, нашим братом Михаїлом. «Тепер чекай. По-перше, не тобі судити про механізм, яким тебе призвали на небеса. По-друге, насправді тебе турбує не той хлопчина. Ти ледь його знав. А маленька темноволоса секретарка. Вона заслужила мій поцілунок незадовго до того, як тебе відкликали. Хіба ні?» «Я все ще перевіряв її». Тоді без сумніву ти будеш янгольськи задоволений дізнатися, що верховний єпископ Шорт після того, як ретельно оглянув її особисто. О, дуже ретельно. Я казав тобі, що він впорається. Передав їй мій поцілунок. І зараз вона насолоджується найбільшим щастям, на яке вона заслужила. Хм, пастер має отримувати радість від своєї роботи. І коли його висунули на посаду, це стало його роботою. Тепер я випадково дізнався, що є вільна вакансія хранителя-стажера в новому відкритому секторі. Ця робота нижча за твій ранг, але ти набудеш гарного янгольського досвіду. Ця планета... Ну, ти можеш думати про неї як про планету. Сам побачиш. Її населяє раса, яка має три статі, а не дві. І мені відомо від вищої влади, що сам Дон Жуан не зміг добитися зацікавленості від представників будь-якої з цих трьох статей. І це не припущення. Його відправляли, щоб перевірити. Він кричав і молився, щоб його повернули до самотнього пекла, яке він сам і створив. «Збираєшся відправити мене у Фладбуш, щоб я не втручався?» «Ну-ну, ти й не можеш втрутитися». Ця неможливість уможливлює все інше, про що я намагався сказати тобі ще, коли ти щойно прибув. Проте ти ніяк не засвоїш це, хоч і постійно намагаєшся. У твоє призначення входять петлі, так що ти зможеш повернутися сюди саме у цей момент, без жодної втрати часу. А тепер лети звідси і берися за діло. У мене вдосталь своєї роботи». Фостер повернувся до того місця, на якому його перервали. О, так, нещасна душа, тимчасово названа Еліс Дуглас. Важке завдання – бути поштовхом. Та вона неухильно його прийняла. Проте вона виконала свою роботу, і тепер мала б відпочити та відновитися від неминучої вдоми від боротьби. Вона билася під час нападу, кричала та випускала ектоплазму з усіх отворів. О, їй потрібно буде повне очищення після такої брудної роботи. Але всі вони брудні. Вони не могли бути іншими. І Еліс Дуглас і справді була надійним кваліфікованим працівником. Вона могла виконати будь-яке додаткове завдання, якщо воно неодмінно було непорочним. Спаліть її біля стовпа чи відправте у монастир. Вона завжди все виконувала як слід. Не те, щоб він надто переймався незайманими, окрім їх професійного обов'язку, який вони гарно виконували. Фостер востаннє потайки глянув на місіс Пайвонський. Це була колега, яку він високо цінував. Люба маленька Патриція. Що заблаженна, міцна самичка.